Evangelho de João capítulo 4. Nós estamos de uma forma muito especial nesse final de semana, tão felizes, porque boa parte da igreja está no acampamento, no encontro com Deus, e tem sido muito abençoado mas é muito abençoado. Ver cada um dos nossos filhos, dos irmãos que estão lá, Quebrantados, sendo tocados, sendo curados, sendo transformados por Deus, alguns colegas, alguns amigos que foram, que nem pertencem à igreja, estão impactados pelo mover do Espírito Santo, e tem sido muito maravilhoso. Hoje, às 5 horas da tarde, eles chegarão aqui no auditório. Se você pode, vem para cá às 5 horas, para a gente recebê-los, para a gente abraçá-los. Para a gente ter oportunidade de participar dessa alegria, dessa colheita, do encontro com Deus que está acontecendo no sítio. Outra questão, um detalhe que eu quero mais uma vez destacar, irmãos, é q u e Deus levantou uma equipe, hoje o culto está acontecendo. Temos uma equipe abençoada trabalhando aqui, mas temos uma outra equipe abençoada lá que organizaram, conduziram, estão realizando, Um encontro tão abençoado, tão excelente, graças a Deus. Aqui está o Francisco e o Luciene, que são um dos líderes que estão organizando. Eles vieram para ministrar a escola bíblica, mas estavam lá desde sexta-feira na verdade, desde muito tempo, indo lá e ministrando, ou preparando, trabalhando e tudo. E com eles, uma grande equipe que tem feito um trabalho muito lindo, eu louvo a Deus. Da próxima vez, você pode também é, se dispor a eles. Eu quero ajudar, eu quero participar. E ter a alegria de atuar, de servir, de integrar uma equipe de trabalho e ser canal de Deus naquele lugar. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 19: diz, Senhor disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, lá que é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós recebemos há duas semanas atrás a presença do John, Do seu filho Daniel, e o John, é um servo de Deus, ele tem um ministério apostólico. O que é um ministério apostólico? A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa nada além de enviado. Nós transformamos em um título, então alguns usam o título de apóstolo, e não veja problema nenhum nisso. Então veja, assim como usamos os títulos de doutor, os títulos de pastor, os títulos de todos os tipos de relacionamento da sociedade, é, também pode-se usar o título de apóstolo. Mas apóstolo não é um título, apóstolo é uma missão. A missão de enviado por Deus para alguma coisa. Mas quando nós estudamos no livro de Efésios, na carta de Efésios, nós entendemos que Deus Dá ministérios à igreja, Cristo estabelece ministérios como ministério apostólico. O ministério apostólico é o ministério que Deus dá a algumas pessoas, que por onde eles passam, eles trabalham na edificação da igreja de uma forma sólida, com doutrina, com ensino, com sabedoria. O John é um desses homens e mulheres que O Senhor levantou nessa terra com o、um、ministério apostólico. E Deus nos deu a graça de, através do a z a f que também cumpre um ministério apostólico sobre as nossas vidas, a vida da igreja, Ele passou a ministrar a nós. E sempre que Ele vem, nós nos expomos a uma graça, a um ensino, a uma autoridade apostólica. Repetindo, Não destacando título, termo técnico, autoridade apostólica, mas entendendo o significado dessa expressão, autoridade que Deus concede a algumas pessoas para liberar ensino, graça, bênção. E se nós começamos a entender isso e nos expomos a essas ministrações, nós recebemos porções de Deus. Que ele determinou que passassem através de algumas pessoas. É como o ministério paternal. Muita gente sabe bem que não recebeu determinadas bênçãos de pai e tem a falta disso. Ou o ministério maternal. Muita gente sabe da importância da bênção, da palavra. Você sabe que se mãe abrir boca e falar alguma coisa, acabou. Não tem jeito, isso aí não vai dar certo, e pode esquecer, palavra de mãe, isso diz respeito, mesmo que ainda de uma forma tão assim informal, diz respeito a uma autoridade que Deus concede a uma pessoa. E Deus enviou o John mais uma vez, há duas semanas atrás, nós tivemos um final de semana tão rico, e o John ministrou muitas coisas, Acerca do ministério de Cristo, do sacerdócio, acerca da nossa vida e da edificação da igreja, e ele destacou três palavras. Mas ele não ensinou sobre essas três palavras ainda. Mas na hora em que ele destacou essas três palavras, eu recebi do Senhor um, um encargo t r o Tão forte, sim, Deus, nós precisamos estudar sobre isso mais intensamente. E eu disse a ele, John: essas três palavras, da próxima vez que você vier, se você puder, se aprofunde nessas três instâncias. Ele falou de adoração, comunhão e testemunho. Quantos se lembram? Adoração, comunhão e testemunho. Ele colocou como três pilares da nossa vida cristã. E eu creio que o Senhor ainda vai usá-lo para ministrar a nós sobre isso, mas eu queria separar aqui com vocês três observações sobre essas três expressões. A nossa vida é uma vida espiritual. Nós estamos quase que todo o tempo envolvidos só com coisas materiais, coisas físicas. Comer, beber, vestir, nos locomover, comprar, vender, construir, organizar, limpar, mudar de lugar, viajar, descansar, trabalhar. o O tempo inteiro nós estamos totalmente envolvidos em fazer coisas, em tocar em coisas concretas, materiais. Dificilmente nós paramos para cuidar das coisas emocionais, não temos tempo. Eu fui almoçar num determinado lugar e havia uma fila para pesar o prato. E depois que pesava o prato, você paga no caixa. E o homem do caixa, devia ser o dono daquele restaurante. Ele e n t a estava... v o você, c ê você... a E eu fui lentamente olhando para ele e pus meu prato na balança. E então eu vi ele. tanto, tanto, tanto, aqui. E ele já esticou a mão para pegar o meu cartão. E ele já queria pressa. E eu. lentamente, Quase que eu falei com ele assim: Eu não estou na sua pressa. Eu vou almoçar. Eu acredito que ele até percebeu. Que eu não estava naquele ritmo, eu não, que... não, não, não, eu vou almoçar, eu não quero ir almoçar nesse mesmo ritmo que você está. Se para você é importante mais clientes passando no minuto nesse caixa automático, nesse caixa é, aqui da, da, da cobrança, para mim não, eu quero almoçar em paz. Mas nós estamos vivendo tanto só coisas materiais que a gente nem cuida das emoções. Tudo é rápido, tudo é batido, tudo é corrido. E eu e você precisamos cuidar disso. Porque nós não somos um ser físico só. Nós também somos um ser emocional. Você já viu alguém sentado lá no restaurante, na hora do almoço, dia comercial? E aqueles dois, aqueles três, aqueles quatro, só falando de trabalho, só falando de trabalho, só falando d e trabalho, eu estou vendo a hora que, na hora que acontecer de novo isso, eu vou falar com alguém, presta atenção, porque todas as vezes que eu sento, eu, eu vejo alguém só falando mal de alguém, falando mal de alguém, falando mal de alguém, falando mal de alguém, mal de alguém. um problema no seu ambiente de trabalho, alguém que fez isso, alguém que fez aquilo, e fulano é assim, eu falo assim, Jesus, essa pessoa precisa comer, mas ela está comendo, e por dentro, esse assunto está comendo, Comendo ela. Eu e você precisamos prestar atenção em cuidar das emoções. Agora agora eu quero sentar num lugar gostoso. Eu quero pensar em coisas boas. Agora eu desligo o celular. Agora eu desligo o automático desse agito comercial, profissional. Agora eu quero me alimentar. Eu quero descansar. Eu quero respirar. Eu quero. Ah, mas não dá tempo então,、eu、vou mudar minha agenda de tal forma que eu cuide um pouco mais das emoções. Mas o exemplo do almoço ele é muito pequeno. Eu posso pensar, e você pode pensar em inúmeros outros exemplos: como sentar para conversar com alguém, como ter tempo de aquietar em casa. De olhar a natureza, de abraçar alguém, eu não quero ir nesse ritmo da vida corrida em que a gente acaba achando que tudo é só resolver problema resolver problema, levantar dinheiro, pagar conta, é, bens materiais. Não, Senhor, eu quero cuidar, porque eu não sou só um ser físico. Na verdade, o ser físico que eu sou, ele já está quase indo embora. Já tem rugas suficientes, já tem cabelos brancos suficientes para eu entender que o meu tempo está passando. E não tem ninguém aqui adolescente, todos nós já vivemos algum bocado da vida que a gente sabe que essa vida física que somos vai embora. Então eu quero cuidar um pouco da vida emocional, das minhas emoções, das emoções das pessoas que estão perto de mim. Mas eu também não sou só um ser emocional. Acima do físico, acima do emocional, eu sou um ser espiritual. A essência de quem eu realmente sou é: eu sou um ser espiritual. E eu preciso me alimentar espiritualmente. Você pode ir ao médico, o médico vai achar algum problema e te dar algum remédio, mas isso não resolve tudo. Você pode ir ao psicólogo, o psicólogo vai te dar alguns, ter, algumas terapias, alguns, talvez precise um psiquiatra, vai te dar alguns remédios, mas isso não resolve quase nada, porque a fonte de tudo que somos é espiritual. Não tenha dúvida, eu preciso do médico. Eu preciso do tratamento, da alimentação adequada, do remédio, se for necessário. Eu preciso do psicólogo, eu preciso cuidar da alma. Mas eu não posso achar que isso é tudo. Eu preciso me lembrar que eu sou um ser espiritual. Se você estiver andando na rua e alguém estranho passar por você, lembre-se disso: passou ali uma pessoa que eu vejo pelo seu corpo. Mas passou ali um espírito. Ai que coisa esquisita! Passou ali um ser espiritual. Tem um ser aqui dentro desse corpo que é quem realmente eu sou, quem realmente você é. E se eu e você não nutrirmos o ser espiritual que nós somos, a pessoa real que nós somos, Nós vamos ver nas nossas emoções todo tipo de dificuldade. E nós vamos ver no nosso físico todo tipo de dificuldade. Vale a pena cuidar do físico, mas se for só o físico, não adianta. Vale a pena cuidar da alma, mas se for só cuidados da alma, não adianta. Eu preciso cuidar do Espírito, E essas três expressões que o John começou a ministrar, elas falam demais de como eu e você precisamos cuidar do nosso espírito. Três instâncias absolutas. Eu preciso adorar, eu preciso ter comunhão e eu preciso testemunhar. Diga comigo, eu preciso adorar. Eu preciso ter comunhão e eu preciso testemunhar. De novo, todas estas três instâncias estão. Desculpa, não é de novo para repetir, não. De novo, essas três instâncias, eu repito, estão debaixo da opressão da correria deste século. Eu só quero cantar uma musiquinha, no tempo rápido que eu for no culto, ou num CD legal que eu vou colocar aqui no carro, ou ouvir no Spotify. Uma música, só uma música para. Ah, eu gosto dessa música. Mas eu não paro para adorar. Eu até vou ao culto. Hoje deu para eu ir ao culto. Ai que bom. aqui. Graças a Deus. Não tinha nada. Sem nada né. Chegou ninguém. Aí eu vou ao culto. Hoje eu vou ao culto. Tem um bom tempo que eu não vou ao culto.、É. Mas não tem comunhão. Eu não quero ir ao culto. Eu quero ter comunhão. Eu preciso ter comunhão. E por último, a correria dessa vida também vai nos roubando a alegria de testemunhar. Testemunhar. Poder interagir com alguém e contar o que Deus tem feito na minha vida. Esse texto que nós lemos. Fala dessa primeira instância. Jesus virou para aquela mulher e contou a vida toda dela. E Jesus fez isso com amor para transformá-la. E ela foi direto para o assunto teológico, porque a teologia, geralmente, assim como a ideologia, assim como a achologia, geralmente são os substitutos imediatos. Da comunhão, das coisas espirituais. Jesus está querendo comunhão, está querendo cuidar das coisas espirituais, e aquela mulher falou assim: Ó、oh, Mestre, vejo que tu és profeta, olha, não tem esse assunto aí de em que igreja que está certa? Foi mais ou menos isso que ela falou. Não é assim? Nós adoramos nesse monte aqui, ó, ah, nossos pais. Ah, é uma tradição, a gente adora nesse monte aqui, em j e r i z i m Mas vocês adoram lá em Jerusalém, vocês ficam dizendo que lá que é a igreja certa, que lá que é o lugar certo. Jesus não deu bola para aquela mulher nesse assunto de jeito nenhum. Jesus ouviu aquela mulher com todo o amor, com toda a cordialidade, um gentleman que Jesus é, mas resolveu sim, mulher, presta atenção. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, irmão. Talvez você não tenha tanto hábito, tanto costume de usar a música para adorar o Senhor ou de usar alguma outra forma de adorar o Senhor, mas eu quero dizer a você: você pode adorar o Senhor. Nós cantamos uma música que diz, Como o Rei Davi. マジェスティックスピードのお客さん e お越しいただきました。 Te amo, ó Senhor. Eu sou um ser espiritual. A música não é entretenimento, não é um meio de ganhar dinheiro, não é uma profissão. A música é um elemento espiritual. Se o maligno está usando a música para encantar gerações, distorcer corromper gerações. Atrair espíritos malignos, de violência, de sensualidade, de promiscuidade, de irreverência, de desonra. A música é um elemento espiritual e eu quero usá-la para atrair o Espírito Santo. Então eu quero adorar a Deus, eu quero praticar, cantar para Deus. A música diz: como o, rei, como o rei Davi, quero te louvar, Senhor. Cante Mais uma vez, em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas v i v a s Você vai nutrindo o seu espírito, flui dentro de mim. e s エス・マナンシャー・フォンチン・エスゴタ・ VEL ・ t r a z v i d a a o Coração: diga pra ele, como Rei Davi! Eu quero te louvar! Minha alma canta. センヨン adoração digno és de louvor Majestade s t a Meu prazer t d z e r te, dizer. te amo. Eu quero praticar até desenvolver esse prazer de cantar para ti. Meu prazer é te dizer: Te amo, ó Senhor. Não tenha dúvida que quando nós zelamos e nutrimos nosso espírito, o Senhor toca a nossa alma. E o Senhor providencia as questões físicas que precisamos, seja a sabedoria, a ordenação das prioridades da vida, sejam as portas abertas para os bens, para os recursos que precisamos nessa terra. Não começa com o mundo físico, começa com o mundo espiritual, porque eu não sou um ser físico apenas. Na verdade, o ser físico que eu sou, ele é tão temporário que eu já tenho todas as marcas que me indicam, ele está indo embora. Então eu quero aprender e praticar adorar a Deus, cantar louvores, e não se adora só com música, mas com atos, atitudes, padrão de vida, procedimentos, serviço. E é por isso que eu quero a Bíblia, eu quero a palavra, eu quero estudar, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero estar no culto, eu quero ler a Bíblia, eu quero buscar, eu quero servir a Deus durante os meus dias, eu quero adorar ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Filemón, abra sua Bíblia, na carta de Paulo a Filemón. Filemón era um discípulo, foi um discípulo de Paulo, e Paulo escreveu para ele, Uma série de ensinos. f i l e m ã n capítulo 1, verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, f i l e m ã n nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé, diga comunhão da minha fé, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. f i l e m ã n eu estou sabendo que você participa, que você está junto, que você tem comunhão e que as pessoas à sua volta estão sendo abençoadas. Agora, olha um segredo, olha uma chave nesse texto que Paulo escreve a f i l e m ã n para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento. De todo o bem que há em nós. Diga comigo, todo o bem, todo bem que há em nós. Deus te deu, Deus me deu tantos bens, tanta graça, dons, talentos, serviço, que você É indispensável para tanta gente. É possível que você ache que isso é pensar demais de você mesmo. Eu não estou sendo assim meio soberbo, não. Eu não estou sendo assim meio petulante. Eu sou? Não, não, não, não. Você não é nada, mas você tem de Deus. Alguns dons, alguns talentos que nutrem, que abençoam o outro. Ouse crer nisso e se ofereça. Eu vim aqui para estar com você. Eu não estou dizendo que você vai bater na casa do sujeito, q u e mineiro não faz isso. Eu vim aqui, ó, do nada, saí aqui. Ih, quem está batendo a h meu Deus do céu. Mineiro não é assim. Lá na Bahia, a gente tem uma igreja lá, a gente já sabe que é assim. Na Bahia, o baiano faz isso com facilidade. Estou、oh, chegando, estou chegando. E não só, ele tem liberdade de chegar como o dono da casa, mas a l e d i m entra aí, entra aí, vai entrando. E não importa se tem só farinha com rapadura, ele, senta aí, come um pedacinho de rapadura aí, senta aí. Mineiro não, mineiro já tem. i quem é que é?、Ah, Você marcou? Você agendou...、ah, nós não, não agendamos nada, né? Hoje... Ai, ai, meu Deus do céu. Quando não fica silencioso lá do outro lado da porta, assim. vai achar que não tem ninguém aqui. Mineiro é assim. Não atende, não atende, não atende. Foi embora, foi embora. Acho que está ali na esquina ainda. Então eleja o domingo. Eleja a célula, eleja um momento para você ter comunhão dizer assim: o que eu tenho da parte de Deus, eu quero oferecer aos meus irmãos. Por isso que nós cantamos uns aos outros, por isso que nós oramos uns pelos outros, por isso que nós abraçamos uns aos outros, por isso que nós é, queremos estar juntos. Por isso que domingo que vem nós temos um almoço aqui. Domingo que vem nós temos um almoço aqui. Você pode vir almoçar conosco domingo que vem aqui? Domingo, o culto termina meio-dia, meio-dia e quinze no máximo, e nós já ficamos aqui. É um almoço delicioso. Todo mês, no primeiro domingo do mês, quando não tem algum, é, alguma dificuldade, a gente às vezes põe no outro domingo. Mas todo primeiro domingo do mês nós temos um almoço em comunhão aqui. Vem para o almoço. Ah, mas é a primeira vez que eu venho aqui na igreja hoje. Já vem domingo, vem domingo que vem, você vai ver que vai ter gente que entra na mesa, que conversa, que papeia. Que daqui a pouco tem muita coisa em comum. Que daqui a pouco você vai estar abençoando alguém. Porque eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. E nós não sobrevivemos se não tiver adoração. E nós não sobrevivemos se não tiver comunhão. Essa vida moderna ou pós-moderna. Está pregando que eu me basto com a tecnologia, autossuficiente, não preciso de mais nada, não preciso de ninguém, eu posso tudo, eu sou dono de mim mesmo, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, não, não, não. Nós somos interdependentes. Eu estava em Israel, E o guia contou de um grupo que ele recebeu, de algum país, alguma nação da África, eu não me recordo. E havia lá um homem chamado Cesto. e disse, mas Cesto é o seu nome? Não. O meu nome oficial. Aí ele falou um nome complicadíssimo no idioma lá da nação dele. Mas, e Cesto é apelido? Não. Cesto é o meu nome. Mas como é o meu nome? Porque é o seguinte: lá na nossa cultura. Cada filho recebe o número: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu sou o sexto. Esse é o último? Não, não ainda tem o sétimo, o oitavo, o nono. E por que que dá esse nome? Porque os nossos pais ensinam que cada um faz parte de uma família. E a tradição chamar as pessoas pelo quinto, ou quarto, ou terceiro. Pode ser esquisito para você, para a nossa cultura isso não é comum, mas para eles, assim, eu não sou sozinho, eu faço parte, sou adulto, já me casei, mas eu faço parte de uma família, eu sou o sexto. Você está aliviado, porque ninguém vai mudar a cultura nossa e você vai ter que saber que, que filha que você é, Cristina, o、oh, quarta, quarta, venha cá por favor. Não, não vai mudar, mas vai ser tremendamente frutífero se todos nós começarmos a nos lembrar que eu faço parte de um grupo, eu faço parte de uma célula, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de uma família, eu, faço... eu não só trabalho naquela empresa, eu quero pertencer, eu quero fazer. Ah, isso não é lá,、e、não, não tem nada a ver com você, então vá para um lugar em que você possa pertencer. Não gaste a sua vida fazendo coisas, estando em lugares em que você não tem como ter comunhão. Tenha comunhão, invista na comunhão. Paulo escreve a f i l e m ã n e disse: f i l e m ã n preste atenção, você é um menino de ouro. Eu tenho ouvido testemunho de como você tem sido canal de bênção, e eu oro para que a comunhão, Da sua fé se torne cada vez mais eficiente. Como, Paulo? No pleno conhecimento de tudo que Deus te deu de bom. Ah, mas eu não tenho nada de bom. Não, não, não. não, se o diabo um dia disse a você, através de qualquer experiência familiar ou social, se o inimigo disse a você que você não é isso, não é aquilo, não tem. Não, não, não, não, não. Comece a crer no que o Espírito de Deus que habita em você, ou pode morar em você, tem para te dizer: você é amado, você é meu filho, eu te dou dons, eu te dou graça, eu te dou características que vão contribuir com outros. Então, participe. Eu sou um ser espiritual. Eu decido ter comunhão. Leia ainda comigo em Atos, capítulo primeiro. Atos, capítulo primeiro, verso seis, diz assim: Então. Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não se preocupe com nada disso. Não queiram ser doutores da letra, não queiram saber de coisas. Muito elevadas, não queiram ter tanta revelação, tanto conhecimento, porque tudo passa. Deixa o que Deus reservou para o tempo que Deus vai trazer. Versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? Eu sou um ser espiritual. Embora o império das trevas tenha incontáveis seres espirituais, que segundo a Bíblia eram anjos, que agora caídos se tornaram demônios. O império das trevas tem milhares de espíritos, mas o reino de Deus só tem um espírito. E、embora o Império das Trevas tenha tantos Espíritos que atuam, que fazem, acontecem, eu sou um ser espiritual que quer só um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Eu quero o Espírito Santo, porque eu sou um ser espiritual, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada está dizendo que. Ao ser um ser ao ser, um ser espiritual, eu posso receber o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é um ser espiritual. E eu fui criado, você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, nós também somos um ser espiritual. Espiritual, e pelo sangue de Cristo podemos ter plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se falamos de comunhão, como esse segundo pilar da vida espiritual, da nossa vida, não é comunhão só com os irmãos, é comunhão também com o Espírito Santo. E a comunhão com os irmãos, Acrescenta comunhão com o Espírito Santo, amplia a comunhão com o Espírito Santo, e a comunhão com o Espírito Santo naturalmente amplia a comunhão uns com os outros. Vai haver conserto lá na sua casa. Anos que não fala, anos brigado com m parente, com não sei o que, pode ter certeza. Quanto mais o Espírito Santo ministrar a você, mais ele vai transbordar e vai passar a ter comunhão de paz na sua família. Mas a comunhão com o Espírito Santo também traz um fruto maravilhoso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eu sou uma pessoa que conversa muito pouco. Há 20 anos eu viajo com Naum. E uma das coisas, das vantagens de eu viajar com o Naum é que o Naum entra no táxi, o Naum entra no avião, o n a u m entra no carro de quem vai nos buscar e ele não para de falar nunca. Nós chegamos no aeroporto em São Paulo e nós gastamos duas horas de engarrafamento e ele já entrou no táxi e falou assim: Nós somos de Belo Horizonte. Esse é o meu pastor Sótens. Nós estamos indo para t a l lugar. Nós estamos indo lá do Nordeste. Nós vamos... Quando deu duas horas de engarrafamento, nós chegamos no lugar. Ele ainda estava conversando. falei assim, Coisa boa que eu tenho na U, m que eu não gosto de falar, então não preciso falar com ele. Ele conversa tudo, e l e conta tudo, e as pessoas perguntam tudo para ele. Pronto, é, é, que é bom demais. Então, como alguém que não conversa muito, que não gosta, já melhorei bastante, irmãos. Você nem tem noção. Um dia eu falei assim: hoje eu vou puxar a conversa. E com todo o constrangimento, com todo o receio, eu puxei a conversa com alguém que estava perto de mim, não me lembro mais aonde. A pessoa não parou de falar. Tudo que eu conversava, ela falava. Ela respondia, ela contou a vida inteira. Eu falei assim: meu Deus do céu, como é fácil puxar a conversa. Eu comecei a saber de tudo, qualquer coisa que eu perguntava, ela falou assim: meu Deus, é assim? É assim. Quando você começa a conversar. Você vai encontrar gente que ouve e conversa. Mas aquilo me marcou, e eu f a e assim: Meu Deus, quantas vezes eu fiquei calado e u poderia ter conversado, né? E o Senhor começou a me falar assim: Imagina quantas coisas você poderia ter dito para tantas pessoas, e elas deixaram de saber do que você poderia ter dito, porque você não abriu a boca e não abriu Testemunhou. E eu entro no táxi e u já entro, Senhor, o que, que eu vou falar? Às vezes eu entro no táxi Senhor, eu não estou afim de falar nada, Senhor, eu estou cansado, eu estou assim,、ah, hoje não, Senhor, eu não quero falar. E daí a pouco vem um assunto, vem um toque, vem uma coisa, o Espírito Santo, o Santo pergunta isso, faz aquilo, e daí a pouco você começa, pelo Espírito Santo, a compartilhar as coisas. Porque, se eu e você recebermos poder ao descer o Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas, testemunhas, testemunhas. Não tenha medo de colocar aquilo que é a palavra de Deus. Pense duas vezes para colocar o que é a sua opinião. Elabore muito para você colocar a sua opinião de uma forma sábia. Seu conhecimento de uma forma eficiente, mas não receie nunca colocar o que Deus disse, um texto bíblico, uma palavra de bênção. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Senhor, eu quero ser testemunha, eu não quero de forma alguma passar essa semana sem cuidar da minha vida espiritual, então eu quero adorar, eu quero ter comunhão. E eu quero testemunhar o fruto disso, o desdobramento desses atos da minha vida, simples, singelos, que não demandam eu ser estudioso, que não demandam eu ser eloquente, que não demandam eu ter tais e tais características, não, não, coisa simples. Eu quero adorar o Senhor, eu quero parar. No meu dia, pelo menos uma vez, eu quero parar a correria desse mundo louco. E eu quero ter um tempo diante de Deus e adorá-lo. Quero adorá-lo. Eu quero, Senhor, organizar a minha agenda de tal forma que eu nunca mais vou dizer assim, Eu estou sem tempo, eu estou sem tempo. Eu quero ter tempo para ter comunhão com meus irmãos. Eu quero mudar minha agenda. Algumas coisas que eu acho ou que eu achava que eram preciosas, importantíssimas, estar em tal lugar, fazer tal coisa. Eu quero mudar a ordem de prioridades. E eu quero estar com pessoas e ter comunhão. Eu quero ter comunhão com minha família. Eu quero ter comunhão com as pessoas à minha volta. Eu quero, lá no meu ambiente de trabalho, não quero ser uma ilha. Eu não quero, s e r uma passa. Eu fico assustado quando estou lá na universidade, as pessoas que conversam comigo, que me pedem ajuda, as pessoas com quem eu convivo, elas passam e nem olham. Eu estou acostumado a olhar para todo mundo e bom dia, bom dia. bom dia, Eu chego nos congressos, bom dia, como é irmão? Passa o senhor, como vai? Chega num ambiente desse, a A pessoa não olha para você, a pessoa não fala nada. A pessoa passa, olha, bom dia. Na sala de aula, bom dia. Meu Deus do céu, eu quero ter comunhão com as pessoas. Como você está? Como eu posso ajudar? Por isso, eu quero também no culto, na igreja, no pequeno grupo. Eu quero desenvolver. Ah, mas eu não estou afim, assim. Sabe o que, que é? Eu sou a pessoa mais assim, mais contida,、né? eu sou a pessoa mais assim, é, reservada.、Né? É uma palavra tão bonita,、né? eu sou uma pessoa mais reservada.、Oh. Quem reserva é vinho, e o vinho fica lá mofando, depois eles bebem e desaparecem. Eu não quero ser uma pessoa reservada, Senhor. Eu quero ser uma pessoa que tem comunhão. Pode ser uma mala velha, aberta,、né? conversando para todo mundo, falando com todo mundo, contando para todo mundo. Mas você vai decidir, eu quero ter comunhão, porque eu estou aprendendo que eu sou um ser espiritual, e um ser espiritual precisa ter. Comunhão, e não só a comunhão com as pessoas, família, igreja, trabalho, vizinhos. Eu quero ter comunhão com o Espírito Santo. Eu quero conhecer o Espírito Santo. Eu quero conversar com o Espírito Santo. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Porque além de ter comunhão, eu quero também ser testemunha. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas para a eternidade. Você pode fechar os seus olhos. Talvez você tenha muito constrangimento. Talvez você seja uma pessoa acanhada. tímida Cheia de limites, de dificuldades, mas você é um ser espiritual. Você não é só emoção, você não é só um, um corpo físico. Você é um ser espiritual e não vai ser tolo de só cuidar das coisas físicas. Ou como muitas pessoas enfraquecidas pelas emoções dessa vida, de só cuidar das emoções, está sempre muito eufórico ou está sempre muito deprimido.